Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana al alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil alil azim rabbanaftah bainana wa baina bilhaq, wa anta khairul fatihin am ba'd alhamdulillah bertemu pada malam ini dengan keizinan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama kita menyambung pengajian pada kitab al jawhar dan uh, pada malam ini kita menyambung perbahasan pada bab yang ke-13 menerangkan tentang kelebihan puasa Jadi kita sambung perbincangan tentang kelebihan berpuasa di dalam bulan Ramadan Kita lihat pada kitab Muka Surat 68 <coughs> Kita mengambil hadis yang paling akhir Selepas daripada hadis yang menerangkan tentang Orang yang berpuasa itu lebih harum daripada bau kasturi di sisi Allah SWT Jadi pada malam ini kita sambung sebagaimana hadis yang berikutnya. Berkata musannif rahimahullahu taala bersabda Nabi SAW wa alaihi wasallam alaihi wasallam alaikum bil ghanimah al ya Rasulullah wa mal Qala as-sawmu fish shita'i al ghanimatu al Dan sabda Nabi SAW kepada para sahabat lazimkan olehmu akan ghanimah yang segera ya akan ghanimah yang cepat maksud ghanimah ni apa ghanimah ni harta rampasan perang tapi dalam maksudkan dengan perkataan ghanimah itu artinya pahala yang segera ya, maka nabi nak ajar sahabat ni buat satu amalan yang mendatangkan pahala segera pahala cepat lalu sembah mereka itu bertanya para sahabat ya Rasulullah ya apa dan ya Rasulullah dan apa ghanimah yang segera itu ya, maka sahabat bertanya nabi sallallahu alaihi wasallam wamal ghanimatul badirah Apakah maksudkan Ya Rasulullah dengan ghanimah yang segera itu? Lalu sabda Nabi SAW, puasa pada waktu sejuk itu ghanimah. Ia'ni ya tawanan yang segera. Jadi Nabi kata, ke musim sejuk. Nah, sebab kita boleh bayangkanlah keadaan payah susah. Nah, berpuasa pada musim sejuk. Kata Nabi, ibarat ya, kamu mendapat pahala ghanimah yang segera. Jadi, kita boleh kiaskan. Semakin susah kita berpuasa, semakin besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ranimah ni syita ni merujuk kepada waktu ataupun cuaca di tanah Arab. Ha, berpuasa dalam musim sejuk ni lebih lapar. Ha, lebih lapar. Jadi cepat mengundang kelaparan. Macam kita lah kan bila hujan hujan sejuk-sejuk ni lapar cepat. Ha, jadi cabarannya kuat. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh kita kiaskan dalam maksud yang lain berpuasa dengan penuh kesusahan mendatangkan pahala yang segera. Jadi semakin susah kamu berpuasa Semakin banyak cubaan bagi orang yang berpuasa Maka semakin besar pahala Di sisi Allah SWT Walaupun di sana adalah rukhsah Ada keringanan bagi orang musafir Ada keringanan bagi orang sakit Ada keringanan bagi orang yang bekerja keras panjang tahun Tetapi kita masukkan adalah bentuk umum Arti kalau cuaca musim panas Katalah di Malaysia ni panas, kering, tak hujan Waktu tu kita puasa kita tahan diri kita daripada ha, terpengaruh untuk berbuka puasa, untuk minum minuman kerana kita dalam keadaan dahaga. Kuat kita bertahan sehingga selesai kita berpuasa besar pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin payah kamu berpuasa, semakin susah dan besar cabaran yang kamu hadapi untuk menyempurnakan ibadah puasa, maka semakin di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang puasa itu tidur saja daripada pagi sampai ke waktu berbuka, kan, itu ha, taklah besar pahalanya. Berbanding orang berpuasa tapi bekerja dia. Ya, pergi ke pejabat dia. Ya, kemudian naik bas atau pandu kenderaan. Penat dia balik. Maka semakin penat, semakin payah. Tapi dia bertahan dalam berpuasa. Besar pahalanya berbanding orang berpuasa dalam keadaan yang lebih mudah. Ini maksud Nabi. Ya, jadi Nabi pecahbar. Nabi suruh para sahabat bersabarlah Dia menunaikan ibadah puasa. Sebab semakin payah. Kamu berpuasa semakin besar pahala di sisi Allah SWT waqala sallallahu alaihi wasallam man sama yawman min ramadhana ghufira ma taqaddama min dhanbihi wa ma taakhkhara fa tama ramadhanu la yuktabu alaihi dhanbun ila haul al akhar fa in ma ta qabla ramadhana akhraja al qiyamati wa alaihi dhanbun sabta nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa berpuasa sehari daripada bulan Ramadhan Diampuni baginya barangnya Arti barang yang terdahulu Daripada dosanya Dan barang yang terkemudian Juga daripada dosanya Barang siapa puasa satu hari Dalam bulan Ramadan Maka puasa satu hari itu sahaja Sudah cukup kata Nabi Mengampunkan dosanya yang lepas Dan yang akan datang Ini kelebihan. Dan kemudian kata Nabi Dan barang yang terkemudian Maka apabila sempurna Ramadan Setiap satu hari dia sempurna puasa Maka setiap satu hari Ramadhan dia berpuasa, ampunkan dosa yang telah lalu dan akan datang. Sehinggalah kata Nabi SAW, sehingga sempurna fa'idha tamma Ramadhan, maka bila habis saja seluruh bulan Ramadhan, ya, sempurna bulan Ramadhan, tiada di surat atasnya, arti atas orang berpuasa itu, suatu dosa, tak ada dosa dah bersih. Ya, jadi bulan puasa ni bulan Ramadhan, bagi orang berpuasa ni bulan pengampunan dosa. Jadi kata Nabi SAW, alaihi wasallam fa iza tamma ramadan Habis saja Ramadan orang tu keluar dari Ramadan tak ada dosa dah. Ha, tu kelebihan puasa Ramadan. Ya maka tahun ke tahun Ramadan ke Ramadan ini menghapuskan dosa. Jadi kita habis puasa Ramadan nak sambut Syawal dosa bersih Ha, tak ada dosa lagi dicatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata Nabi, hingga tahun yang lain, maka jika mati ia dahulu dari Ramadan yang lain, datang ia pada hari kiamat, padahal tiada atasnya dosa. Artinya sehinggalah ke Ramadan yang akan datang. Artinya habis saja Ramadan, pada bulan tu dia puasa. sempurna Ramadan, habis saja Ramadan, pada penghujung Ramadan dia bersih daripada dosa. Ya Sehinggalah Ramadan yang akan datang. Ha, sebab dosa itu diampunkan, wa mata kaddam, wa mata akhar. Dosa setahun yang lepas, setahun yang akan datang, maka habis saja bulan Ramadan masuk Syawal dosa dia bersih. Dan katalah kata Nabi kalau dia mati sebelum sambut Ramadan yang akan datang dalam keadaan tidak membawa sebarang dosa. Ha, tapi dengan syaratlah, dengan syarat dia tak buatlah dosa-dosa baru. Ya, ha, jadi dia kekal beribadah, dia kekal jadi orang yang warak. Ha, maka dah selamatlah. Maka sebulan Ramadan yang ditempuhi pada bulan lalu habis. Dosa dosanya sehinggalah dia jumpa pula Ramadan akan datang. Kalau dia mati antara Ramadan sekarang, Ramadan akan datang dia mati menghadap Allah tanpa membawa sebarang dosa. Jadi itu kelebihan, ha, kelebihan orang yang berpuasa waktu orang kata orang meninggal bulan Ramadan ni tak ada dosa. Sungguh balik pada hadis ni. Ha, sebab apa bulan Ramadan tu bulan pengampunan. Ha, tapi syaratlah yang mati tu siapa. Ha, kita tengok juga lah. Ha, bukan semua orang ketua kan, tuan ya. Ha, jadi asal bulan Ramadan mati jauh bagus. Padahal mati tak pernah semayang pun. Tapi dia mati bulan Ramadhan lah selamat. Dia tak ada selamatnya. Yang selamat tu orang orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kelebihan kelebihan tahun, kelebihan hari ini hanya diperoleh oleh orang yang taat. Orang yang pada Allah dia tak dapat kelebihan ni. Mati lah hari apapun. Ya? Ha, maka dia tak dapat hiduplah dalam bulan apapun. Berjagalah pada malam Al-Qadhar pun. Tapi kalau tidak daripada kalangan orang-orang taat, maka tidak ada kelebihan yang Allah Ta'ala janjikan ini bagi orang yang yang taat. <tuh> Kemudian kita lihat lagi kata Nabi SAW. Dan pada satu riwayat. Man sama ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma takaddama min zambihi wa ma ta'akhar. Artinya barang siapa puasa bulan Ramadhan, padahal percaya, iya dan ektikat dengan bahawasanya puasa itu sebenar dan sekira-kirakan pahala pada Allah Ta'ala. Ya, arti puasa itu dengan tuntutan iman, dengan sebab dia yakin, ini perintah Tuhan. Ya, Nanti bukan sebab dia ikut-ikutan, bukan sebab dipengaruhi orang untuk dipuasa. Tapi dia puasa kata Nabi imanan sebab dia tahu ini kewajipan pada Allah. Hati atas dorongan iman dia. Wahdi sahaban dan kemudian dia mengira-ngira untuk mendapat pahala dari Tuhan. Dia bukan nak pujian manusia. Dia bukan nak anugerah daripada orang ramai. Yang dia nak tu wahdi sahaban. Ganjaran daripada Allah. Dengan sebab puasa yang dia lakukan, ikhlas kerana Allah. Maka kata Nabi SAW, diampunkan baginya akan barang yang terdahulu daripada dosanya dan barang yang terkemudian. Ini hadis masyhur. Ha, maka puasa ni menjanjikan keampunan dosa yang dahulu dan yang terkemudian. Jadi ini jaminan sebab tu orang tu kalau dia ha, mati di antara Ramadhan ini dan Ramadan akan datang maka dosanya dalam keadaan diampunkan. Waqala sallallahu <tuh> alaihi wasallam, "Law azina Allahu lis-samawati wal-ardi an tatakallama laqalatabushra liman sama Ramadan bil jannah." dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam jika izin Allah Taala jika Allah Taala beri izinlah bagi tujuh petala langit dan bumi. Ha, kalau boleh lah langit dan bumi ini bercakap eh, dengan izin Allah. Kalau Tuhan boleh izinkanlah kita dengar langit bumi bercakap. Ya baru berkata keduanya lakallah ta maka berkata langit dan bumi itu kalau kita boleh dengarlah mereka tu bercakap apa kata kedua-duanya langit dan bumi itu maka dia akan mengatakan Ha, kedua dan saya berkata keduanya kesukaan yang amat serba ya amat ha, apa ni amat besar Ramadan dengan syurga itu kalau kita boleh dengar maka setiap kali masuk bulan Ramadan langit dan bumi ini bercakap kalau Allah izinkan mereka bercakap dan kita boleh dengar maka mereka akan berkata setiap kali masuk bulan Ramadan laqalata berkata langit dan bumi hai beruntunglah kamu yang berpuasa sebab Allah janjikan bagi kamu syurganya. Ha, ini kalau kita dengar. Ha, maka langit bumi ni kata ulama' Mewakili seluruh makhluk selain jin dan manusia. Semua duduk bercakap. Ya, macam hadis yang ambil dulu kan. Bila masuk aja bulan Ramadan. Seluruh alam ni bersorak, bergembira, bertasbih. Ya, bulan bintang, matahari, pokok, binatang. Ay, seronok dia masuk Ramadan. Ha, seronok dia menyambut kedatangan Ramadan. Bahkan kita bincang dalam kuliah yang lalu Sebelum datang Ramadan lagi Langit bumi seluruh makhluk Dah Tuhan maklumkan Bergembira berseronok mereka tu Syurga pun berseronok Sehingga kedengaran bunyi syurga ha? Dengan kedatangan Ramadan Itu janji bulan yang hebat Sehingga Nabi sabut dalam hadis ini Kalau kamu boleh dengar lah Setiap makhluk ini Termasuk langit dan buminya Bercakap pada setiap kali masuk bulan Ramadan Wahai manusia beruntung lah Puasalah Beribadahlah kata mereka Allah janjikan kamu syurganya Tapi kita tak dengar Ya, kalau kita boleh dengar ni, semua makhluk ni pokok, kayu, batu-batu. Ya, semua binatang-binatang selain jin manusia bercakap dekat kita, pergilah puasa. Semayang terawih lah. Rebutlah pahala banyak-banyak. Dia akan galakkan kita dengan bahasa mereka. Ha, kita tak dengar. ya? Karena menyahut ataupun karena mengansang kita ni untuk merebut ganjaran besar di dalam bulan. Nah, tapi kita ni malang. Manusia ni kadang-kadang ya, tak ambil kisah dengan kedatangan Ramadan Al-Mubarak Jadi kita janjilah insya Allah panjang umur tahun ini Jumpa Ramadan kita bersungguhlah ya, Sebab kedatangan Ramadan ya, Ganjarannya, kegembiraannya, kehebatan diraihkan oleh seluruh makhluk Allah SWT Dan sabda Nabi SAW Maka'ala SAW Asyamu junnatun minan nari Kajunnatih ahadikum minal kital dan sabda Nabi SAW bermula puasa itu dinding daripada api neraka. Puasa itu menjadi pencegah kamu daripada neraka. Junnah. Junnah ini perisai. Ya? Oleh seteru, dinding daripada api neraka seperti apabila. Ya? Seperti apa ini? Seperti apa? Apilan. Apilan ya? Artinya satu kepingan. Dinding salah seorang kamu daripada perang Yang seperti apilan Yang menegah daripada membunuh Akan dia oleh seteru di dalam perang Dan memadalah dengan hadis ini dalil Yang menunjuk atas kelebihan puasa Jadi puasa ini kata Nabi Junnah, junnah ini perisai perang ya? Nabi kalau junnah ini Bahasa Arab ni orang perang itu pakai itu Akan ya, biasalah kalau tengok orang perang Lama lah, ini perang zaman-zaman dulu lah Yang pegang tombak sebelah tangan Atau pedang, sebelah tangan lagi dia perisai besi Ya, orang tetap dia tahan, panah dia tahan Itulah junnah Jadi kata Nabi puasa ni ibarat junnah Tapi bukan daripada tombak, bukan daripada panah Bukan daripada pedang, daripada neraka Arti ibarat orang berpuasa ni Besok di hari akhirat dia ada Dia punya perisai Ha, hati masuk mudah tak akan masuk ke dalam neraka Sabit juga hadis yang di atas Sebab dosa-dosanya dah diampunkan Dan kata Musanif Rahimahullah Ta'ala Memadailah dengan hadis-hadis yang kami datangkan Ini menunjukkan atas kelebihan Ibadah puasa di dalam bulan Ramadhan Kalau kamu tak yakin juga Yang puasa ini suatu ibadah yang hebat Saya ha, tak tahulah dah macam-macam hadis kami datangkan kata Musanif, yang tinggal kepada kita hanya beramal ya untuk merebut peluang-peluang yang Allah janjikan di dalam bulan Ramadan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam asa'imu iza idza aftara sallat alaihi almalaikatu. Ya, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang berpuasa apabila berbuka ya. Ya, ini tak sebut tentang Ramadhan ni, umumnya. Ya, puasa sunat baik, puasa wajib baik. Asal orang tu berpuasa saja kata Nabi SAW, tak kala dia berbuka puasa, yang tak kala masuk waktu musalah, ha, waktu apa waktu waktu berbuka, menselawat atasnya oleh malaikat. Ini ha, kelebihan. Malaikat duk tunggu kita buka puasa. Ha, maka malaikat ni duk nanti je. Bila tengok aja orang berpuasa, maka orang tu nak berbuka, azan pun dilahunkan, orang tu mulalah bismillah, dia mula jamah makanan dengan niat berbuka puasa, malaikat pun berselawat dah ke atas setiap orang yang berbuka puasa maka apa maksud selawat itu artinya ya, mendoa mereka itu baginya dengan barakah dan meminta ampun mereka itu baginya ni kelebihan ha ya, waktu kita ni bila buka puasa tu betul-betul ha lah. bab buka puasa tu disaksi oleh para malaikat bukan main-main ya di oleh para malaikat jadi bersungguhlah beradablah doa ha ya, makan makanan yang halal nah, biasalah doa elok-elok malaikat ada tu malaikat nak amin kan Ya, itu kelebihan Kemudian bukan setakat itu kita pun jamah Bismillah, jamah saja malaikat pun Allahumma gfilahu, Allahumma Kata malaikat Sehinggalah dalam riwayat lain Sehingga mereka itu meninggalkan tempat mereka Berbuka sampai kita bangun ya, Kita pun kemas nak shalat itu ah, Malaikat pun pergi ya, Tapi selama ada kita di situ Kerana berbuka ha, Itu bukan bermaksud duduk lama-lama eh, Biar malaikat lama sikit doakan Bukan maksud itu Ya, ini, habis saja kita pun beransur Bersurai saja, ha, bagalah selama laikat. Selesai daripada mendoakan ha, Ini kelebihan Sebab ha, itu kita pun kena ada adab -adab, ya. adab berbuka dalam sunnah, banyak ada adab, -adab diajar Sebab apa? Sebab ini ibadah Buka puasa ni ibadah, buka puasa ni bukan makan Bukan makan-makan ha. Bukan jalan-jalan cari makan ha. Buka puasa ni ibadat Ibadat ni kena ikut dia punya prinsip Ikut dia punya tata cara Buka puasa. Ada ramai orang puasa, tapi dia buka puasa tu tak ikut adab. Dianggap buka puasa tu makan selesai, bukan dia ibadat. Ibadat ni mesti ada sumber, mesti ada contoh ni. Apa ya? tu kita kena bercontohkan Nabi saw. Doanya, ya? cara makannya, cara berbuka ha, ni. Sebab dia ibadat. Ibadat tak boleh lari daripada merujuk kepada contoh, daripada sunnah. Itu ibadat. Ya? Ibadat ni boleh buat sambil waajib pada orang kan? Nah, dikata lah buka puasa buka lah. Ya, buka puasa. Buka. Dia janji makan aja puasa dia. Begitu. Bukan. Ini ibadat. Ya, dia sebut ibadat. mak tu Malaikat pun datang. Malaikat pun hadiri. Sebab ini ibadat. Malaikat nak doa kan? Ya. Jadi orang buka puasa ni kadang lah. Tengok anak-anak kita kadang buka puasa gerai-gerai. Ya, ini buka puasa di luar lah ni. Tunggu kadang. Ya, buka puasa air sirap. Berkongsi straw dengan girlfriend ni tuan-tuan. Buka puasa. Kongsi straw dengan girlfriend. Macam malaikat nak doa tuan. Eh, Buka puasa lah tu Kita tengok di kedai-kedai gerai-gerai makan Buka puasa tu macam-macam aksi orang buka puasa Macam-macam eh? gaya orang buka puasa eh? Berpeluk-peluk dengan kekasih Dia buka puasa Dia bagi dia buka puasa tu makan Dia bukan makan, dia ibadat eh? Dihadiri oleh malaikat untuk diselawatkan Didoakan artinya, bukan senang Dia kena ikut tata cara dia lah eh? Tengok kadang ini kita kecewalah. Bila buka tu, cerita buka tu buka makan Wah ini dia tak dia ibadat Maka mesti ada sumber je sini nak beritahu pada kita Kita kena yakin ya. Setiap kali kita berbuka puasa Ada malaikat yang mendoakan Waktu antara sunnahnya Antara tempat makbul doa Berdoa ketika berbuka Puasa tu makbul doa tu Sebab malaikat tengah hadir pada majlis itu Maka doa yang dihadiri malaikat Akan diaminkan Untunglah Tapi kita perut dah kenyang Makan macam-macam tuan-tuan Lupa doa Maklumlah makanan kan Macam-macam Ya, doa apa lebih kurang je kan Allah malaikat sumtu ajalah ya pada doa tu banyak-banyak sebab apa sebab malaikat tengah ada tu ya malaikat nak amin kan maka lebih cepat doa itu dimakbulkan itu maksudnya riwayat daripada Salman Al Farisi maksudnya daripada Nabi SAW. alaihi barang siapa menjamu akan siapa barang siapa membuka akan orang puasa arti jamu orang berbuka puasa adalah baginya pahala seperti merdeka seorang sahaya ha itu ibaratnya kita jamu orang berbuka puasa. Seorang yang berpuasa, kita jamu dia. Ibarat kita merdekakan seorang hamba. Ini kalau seorang. Kita jamu seorang. Contoh kita belanja dia makan. Atau apa-apalah. Yang penting seorang tu kita jamu dia berbuka. Lillahi ta'ala niat kena Allah. Ibarat kita merdekakan seorang hamba. Ibarat kita memerdekakan seorang hamba. Ini kalau kita kita menjamu orang berbuka. Dan diampunkan baginya dosanya. Maka sembah kami. Sahabat bertanya. Ya Rasulullah. Tiada sekalian kami dapat barang yang membukakan dengan dia akan orang puasa ha, Kalau kami tak ada benda nak bagi orang buka puasa Tak ada kemampuan nak jamu orang buka puasa macam mana ha, Kami nak orang miskin lah, rugilah ha, kami ya. ha, Untunglah orang kaya-kaya tu, koperat-koperat tu ha, Yang jamu anak yatim, rugilah ha, kita yang tak ada duit ni ya? Kita orang jamu, bukan kita jamu orang kan Rugilah ha, kami, ha, kata sahabat Sahabat-sahabat Nabi bukan semuanya kaya kan Ada sahabat-sahabat yang hidupnya kaya pagi maka pagi Maka sahabat yang hidupnya susah ni Seolah-olah rasa risau lah Sebab kata Nabi barang siapa menjamu orang Berbuka puasa seorang Ibarat dia merdekakan seorang hamba Sahabat dengar tu moyuk je Kata sahabat ah, yang kaya untung lah eh? eh, Kalau kita tengok hari ni pun ah, Koperat-koperat kita untung lah Walaupun dia tak main terawih kan <laughs> Hari ni hotel ni Besok dia jamu hotel sana Eh, semua so, Tengok bulan Ramadan ni ha, Tengok toko-toko korporat Anak yatim tu hari-hari makan luar Hari-hari buka puasa kat hotel mereka ni jamu bukan seorang. Satu malam dia jamu. 500 orang. 200 orang anak yatim. Wah banyaklah pahala dia. Kita yang tak ada duit ni. Maka sahabat-sahabat yang miskin ni dengar. Saya risau juga. Ugilah kami Ya Rasulullah. Kami tak ada apa nak jamu. Kami sendiri nak buka pun tak tahu nak makan apa lagi. Tapi kau cerita pada kami ni tentang kelebihan jamu orang berbuka. Kami dengar ni boleh dengar je lah. Lalu kata sahabat Ya Rasulullah. Bagaimana bagi kami yang tak mempunyai apa-apa untuk dijamu kepada orang yang berbosa. Sebab kami pun boleh tentu. Kami orang susah. Ya? Ha, lalu apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya? Lalu kata sahabat tadi kan, kalau kami ni pun tak ada benda ya? nak bagi pada orang yang berbuka puasa. Ya? Lalu kata sahabat, ya? Lala, <coughs> akan bagi orang berbuka akan orang puasa atas ya? mana ni lepaslah. Dan marah siapa menje, me, me, membuka akan orang yang berpuasa adalah bagi pahala seperti merdeka seorang sahaya. Dan diampunkan bagi dosa. Maka sembah kami ya Rasulullah. Sahabat katanya. Tiada keselian kami dapat barang yang membukakan dengan dia akan orang puasa. Kalau kami tak ada macam mana. Maka sabdanya Nabi SAW memberi Allah akan pahala. Ini akan orang yang membukakan orang puasa. Atas seteguk laban. Atau sebiji tamar. Atau segala minum air dan barang yang. Ya, apa ni. Yang kenyangkan orang puasa adalah dosanya. Jika kata Nabi tak semesti sampai dia kenyang. Bergantunglah kata Nabi. Tak semesti kamu mesti jamu sampai dengan makanan-makanan. Walaupun hanya dengan seteguk laban, seteguk apa ni? Seteguk susu. Seteguk eh bukan segelas tuan? Seteguk. Arti orang miskin, jamu orang miskin. Sama-sama miskin. Dia ada tiga teguk. Dia ada gelas tu boleh tiga teguk dia share dengan kawan dia. Ya miskin macam dia juga. Kawan dia seteguk, seorang lagi seteguk. Itu pun memadai. Dapat pahala, merdeka seorang hamba. Tengok ya. Allah Ta'ala raikan. ni adilnya Allah. Ya, kalau kio orang kaya je lah. Untung kan orang miskin. Tak walaupun seteguk air. Seteguk pun jadi. Walaupun sebiji kurma. Sebiji Orang miskin kan. Tandai ada dua biji. Aku ada dua biji. Kawan aku ni tak ada apa. Bagi je biji kat dia. Sama-sama miskin ni. Boleh juga pahala. Merdeka seorang hamba. Bukan mesti bagi dia kenyang. Ya, Jamu dia berbuka. buka. Itu ha, kena faham. Ya? Maka diampunkan juga dosa kamu. Dan ibarat kamu merdekakan seorang hamba. Dan kata Nabi. Ya? Apatah lagi lah. Dan barang siapa kenyangkan orang puasa. Ini ha, kenyangkan pula. Yang tadi pahala. Merdekakan seorang hamba. Ya? Cukup walaupun dengan seteguk. Dapat-dapatlah itu. Tetapi, ha, faham di sini, kenyangkan orang puasa. Tapi kalau jamu dia makan, sampai kenyang dia. Ha, tadi cerita ya, yang sikit-sikit. Lah. Ya, saya tak ada banyak kan. Saya boleh bagi segelah air je lah. Ha, saya tak ada banyak kurma. Saya dua-dua butir, saya sebuti. Saya tak banyak air ni. Saya ada segelas kecil ni. Ya, bolehlah seorang seteguk. Itu pun memadai dapat pahala. Lah. Ya, dengan niat jamu orang berbuka, apatah lagi. Maksudnya, kalau menjamu orang berbuka sampai kenyang. Ha, Banyaklah. Ya? Macam di hotel-hotel hari ni kan Jamu kat Surah Majid sampai kenyang Eh, ya? Sampai-sampai Maghrib pun tak larat Nampak punya kenyang ya. Jamu betul Sampai orang itu kenyang Maka pahalanya Tengok kalau sampai dia kenyang Maka di sinilah kata Nabi SAW ya? Maka adalah baginya Ampunkan dosanya Dan diberi meminum Akan dia oleh Tuhannya Daripada haut telaga Nabi SAW Akan sebagai minuman yang tiada dahaga Kemudian hingga Masuk surga Nampak Ya, itu kalau jamu orang sampai kenyang Sampai kenyang ni bukan pahala merdeka seorang hamba dah Maka pahalanya diampunkan dosa Dapat minum air telaga Rasulullah Ya sekali minum Takkan dahaga sampai bila-bila ha, Di tengoklah kata Nabi Terserah lah ya? jadi kalau kemampuan kamu tak mampu nak bagi sampai kenyang Boleh kongsi seorang sebijik kurma Cukuplah Dapatlah pahala merdeka seorang hamba Jadilah ya? ha, Tapi kalau kamu boleh jamu dia dengan kemampuan kamu Sampai dia kenyang Masya Allah Ya Besok di akhirat, Nabi panggil kamu Minum air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam Disambung pula dengan diampunkan dosa kamu Hingga kamu masuk ke dalam syurga Dan baginya umpama pahala Daripada ketiadaan kurang Daripada pahala sesuatu Maka tak akan dikurangkan juga eh, Pahala orang yang berpuasa itu ha, Ini kita lihat ya Jadi masuk sini kita nak ambil secara kelebihannya Banyak kelebihan menjamu orang berbuka puasa Sama ada puasa Ramadan, lebih-lebih lagi Itu yang wajib Atau puasa sunat Ya, maka berdasarkan kemampuan boleh sikit saja kita jamu sikit lah pahalanya tapi sikit-sikit pun macam mereka seorang hamba ya, tapi kalau besar sampai dia kenyang ah boleh minum telaga nabi air telaga nabi sampai diiring masuk ke dalam syurga ya, maka itu lebih besarlah maka mana tengoklah ya maka setiap apa pun ada pahalanya wa may ya'mal mithqala khairan yarah tak Tuhan saya buat kebaikan sebesar zarah pun yarah dia akan tengoklah Ya maka di sini kita lihat galakkan untuk menjamu orang berbuka puasa. Jadi ini baiklah. Ya pada hadis lain pula kata tadi kan. Maka kita akan dapat puasa orang itu tanpa dikurangkan puasanya sedikit pun. Maka mana lebih agulah kita jamu orang-orang saleh, orang-orang yang puasanya hebat-hebat. Ya orang-orang masjid, orang-orang surau, orang lebih besar. Pahalanya berbanding orang-orang yang lara, yang tak semayang, sebagainya kan. Sebab kita nak ambil pahala puasa dia. Ya tanpa dikurangkan pahala mereka sedikit pun. Nah, kita nak kongsi lah. Kita tak boleh jadi ulama kan, tapi kita boleh kongsi puasa pahala puasa ulama. Macam mana tuan jamulah ulama buka puasa? Ha tu saja kita nak jadi ulama dah terlambat dah. Ya, contohlah. Kan, ya, kita nak jadi orang hafaz Quran tak sempat dah. Tapi kita boleh ambil pahala puasa orang hafaz Quran. Pahala puasa dah boleh kita curi. Ya, istilah curi ni bukan curi yang haram boleh ambil maknanya. Ya, macam mana caranya tuan dengan jamu orang-orang hafaz Quran buka puasa dapatlah pahala puasa mereka. Baru hafaz quran sekali, dia puasa Tanya anak kita darul quran Tak anak apa Al-Quran ya? I mean. Kuang-kuang pun satu hari bulan Ramadhan, dia rujuk-rujuk pemurajaah dia pun, kuang-kuang lima juzut sehari. Tu dia punya dengan quran Kita tak sekuat dia kan? Tapi nak ambil pahala puasa dia. Macam mana ya? Pahala puasa tu masuk pahala puasa dia tu diisi dengan ibadat kuat. Puasa dia tu puasa yang betul-betul bagus. Puasa-puasa orang khawas. Yang jaga mata, jaga telinga. Kita ni, Ya? Kadang-kadang jaga, kadang tak jaga kan Tapi nak ambil pahala puasa yang hebat ni ah Jamu dia buka Itu caranya kan ah, datang eh, Dapatlah pahala puasa ulama' eh, Walaupun kita bukan ulama' Dia dapat pahala puasa mereka Dengan jalan menjamu mereka Tanpa Allah kurangkan pahala puasa mereka Sedikit pun Bukan masuk kita ambil, dia tak dapat Tak, kongsilah eh, Tanpa yang Allah ganggu pahala puasa yang ada pada mereka Jadi lah Ha, itu yang kita akan buat kan. Apa ha, tu dalam bak jamu, orang makan pun memang ada hadis lah. Ha, kata Nabi saw dalam hadis bukhari muslim kata Nabi, walayakul taam maka illa takyin. Jangan beri izin orang memakan. Sesiapa boleh makan makanan kamu, melainkan hanya orang-orang bertakwa sahaja. ni ada hadis. Ha, ada hadis dalam bukhari muslim. Ha, hadis ni dua lah. Kata Nabi, 'Lah takul ta'ameka, lah takul ta'ame illa ta'ame takyin, walayakul ta'ameka illa takyin. Jangan kamu makan makanan melainkan makanan tu dimasak, dibuat, disiapkan oleh orang bertakwa saja. Ya? Nanti kita ni dalam bak makan minum ni ada. Nanti kata Nabi, 'Sohn salam, jangan makan makanan melainkan yang dimasak oleh ahlu takwa saja. Orang baik-baik lah orang semayang, orang Islam lah secara umum lah orang Islam. Jangan makan makanan orang kafir ya Itu masuk hadis Paling kurang pun orang Islam lah kan? Jadi Kalau dia bertakwa, dia semahyang, tutup aurat itu lebih baik ya? Jadi jangan makan makanan orang bukan Islam Muka saya kata tak halal Halal ni cerita halal lah Kalau tak campur makanan-makanan yang haram Halal lah ya. Halal lah Halal ke kalau orang kafir goreng mi goreng tuan-tuan Ya ya pakai kuali baru mi pomi mi mi, mi. ah ha? maka taruk-taruk udang, taruk sawi, tauk telur. Haram ke mi tu? Halal. Eh hey, yang masak tu orang kafe. Tak, bukan cerita masak tu. Makanan tu halal ke haram? Halal. Ya. apa ha, tu kita tak ada isu kan orang kata dia makan. Halal-halal memang halal. Tetapi sebagai mukmin mesti makan makanan orang bertakwa. Ya, kita tak isu halal dah, ni isu barakah. Halal tu nombor dua dah. Ya? keberkatan itu. Ha, ni maka mesti di pada tangan orang-orang yang Muslim umumnya juga cara baiknya orang-orang bertakwa sama juga. Walla yakul ta'ammaka ilatyaqin. Jangan izin makanan kamu dimakan. Arti jangan kamu jamu orang makan. Melainkan yang kamu jamu itu orang bertakwa sahaja. Ini hadis. Eh? Jangan jamu lah, orang tak semayang. Hugi, tuan tuan. Ya. Esok dia makan makanan kita, dia kenyang Kenyang-kenyang, dia pergi lagi buat maksiat ya. Tapi kalau jamu orang alut ibadah Dia kenyang madan, kita jamu orang makan pun Lepas dia kenyang-kenyang, buka puasa tu Dia balik-balik surau, semayang, maghrib kan Dia tak balik rumah kan, semayang, maghrib ya. Untung juga kita Lepas tu, jangan kamu jamu makanan kamu Kepada orang-orang yang bertakwa Sahaja wajib kita dalam badai, Alhamdulillah lah Ha ya, kita ni alhamdulillah lah, setakat inilah kalau setakat kenduri-kenduri tahlil ke kesyukuran kita dahulukan jemputan pada orang masjid surau. Alhamdulillah lah, boleh tahan. Lah. Ya aa, kita cari kan aa, nak iklan dekat surau nak ajak orang surau datang ke rumah saya ada kenduri. Apa ya, golah tu orang takwa lah tu. Alu takwalah. Ya aa, bagus. Silaji. Orang apa? Buat parti. Ha? Ha. Tak, tak tak macam mana masalahnya di mana tu. Ha. Yang menjamu tulah kau rumah tu lah, ha, dia buat satu majlis, dia jemput termasuk yang bukan Islam. Macam mana ni? Ha, ya. Ha, kita ambil hadis tadi sebaik-baiknya kan? Sebaik-baiknya makanan tu dimakan oleh orang muslim, orang bertakwa. Atas dasar tadilah untuk dapat kebaikan pahala. Tapi dalam majlis, -majlis begini, ha, kita jemput juga kenduri kahwin jemput juga jiran yang bukan Islam, kawan-kawan yang bukan Islam makan. Ha, tetap juga dapat pahala, ha, pahala menjamu orang makan secara umum. Pahala dalam Islam ni banyak tuan-tuan. Ya, yeah? ada sab-sab pahala tu yang banyak tu. Ya, yeah? tak terkira. Ya, yeah? tebanyak pahala ni. Tak tak boleh. Batu Allah mengatakan, Wa intaun tu ni emat Allahilatuhu Termasuk nema itu pahala. Kalau kamu nak bilang nema Allah tak terhitung. Termasuk nema itu pahala. Tak boleh kira. banyak sangat sab-sabnya. Eh, yeah? sabnya banyak. Eh, yeah? sabnya. Macam kita semasa berjamaah ya, tuan-tuan. ni ya. dia banyak sab pahala tu. <laughs> eh, yeah? datang berjamaah 27 Eh, 27 tu kalau dia apa tu campur-campur-campur. 27 boleh pelas-pelas lagi. 27 itu sekurang-kurang. Tuan-tuan datang berjamaah di surau ni, Semayang Fardu berjamaah 27. Itu paling kurang. Dia mesti ada pelas-pelas. Pelas-pelas tengok pula lah. Ada pahala susunan sahaf. Ha? Ada pahala pula imamnya. Ada pahala pula kekusukannya. Ada pahala pula macam-macam lah. Dikia pula situ. Ada pula pahala kekemasannya. Macam-macam-macam. Kekusukkan imam tu kongsi pula. Macam-macam. Dia pelas-pelas-pelas. Sampai tak terhitung. Banyak. Ha? Maka sama juga tadi dah. Tapi kalau majlis tuan -tuan, tak majl untuk kita buat kenduri kahwin ke, jemput juga orang buka Islam, datang meraihkan. Salah tak salah? Ya, tak salah. Cuma seboleh-bolehnya lah. Ha, kalau memang ha, kita kata majlis tu majlis-majlis yang bersifat contohnya khas untuk orang Islam. Ha, seperti kenduri arwah ke atau kenduri kesyukuran, yang kita buat disuruh ha, dahulukan lah jemputan tu kepada orang-orang yang bertakwa. Ha, nanti orang tak semayang tu, kalau kita tak ajak dengan tujuan nak dakwah, tak apalah. Kalau katakan nak bagi dia kenyang, buat masalah. Ha, bagi dia belen-belen pun tak apalah tuan-tuan. Dia tak semayang kan ya macam mana kan jadi semayang itu dahulu kan masuk begitulah maknanya di sinilah kita lihat macam mana kita nak mendapat pahala puasa orang-orang soleh ya walaupun kita tidak soleh dengan jalan menjamu mereka berbuka puasa itu kita nak ambil pahala puasa mereka ya. dan sunnah. Menjadi satu perkara yang sunatlah digalakkan yang berpahala meluaskan belanja atas ahlinya dan keluarganya pada bulan Ramadan lebih atas bulan-bulan yang lain maka sebagai ketua keluarga bapa suami baik maka menjadi suatu perkara yang digalakkan berpahala banyak kalau kita ni melebih-lebihkan belanja untuk isi rumah termasuk ahli keluarga dalam bulan Ramadan lebih daripada bulan yang lain tapi taklah sampai kepada peringkat israf membazir ataupun pembazirannya maknanya kalau kita nak lebih jangan kedekut sangatlah ha, bulan puasa ni kan nak buka sikit yang sedaklah jamulah ha, kita-kita luaskan belanja artinya jangan kita terlalu berkira Ya, dan bulan-bulan Ramadhan sebab Nabi Sallam dia lebih Pemurah di dalam bulan Ramadhan berbanding Bulan-bulan yang yang lain. Walaupun bulan lain Nabi pemurah dah. Di bulan Ramadhan Nabi Lebih pemurah. Maka begitulah menjadi suatu Perkara yang disunatkan oleh syarat Kita meluaskan belanja atas ahli keluarga Dan juga pada bulan Ramadhan Lebih atas bulan-bulan yang lain. Jadi kita lebih Lebihkan sikitlah Ya, untuk bulan Ramadhan. Contohnya termasuk juga. Mungkin hujung minggu nak jemput saudara-mara datang adik-beradik. Mana lebihlah belanja kan? Ha, makan sedip, sedip. Tak salah ya. anak kita bagu puasa penuh dia satu hari tu. Nak jamu dia makan sedap. Tak salah. Jangan kedekut sangat dalam bulan Ramadhan kerana berakara yang sangat-sangat ni galakkan. Sebab apa yang kita belanja dalam bulan Ramadhan? Semuanya ada pahala yang besar di sisi Allah SWT. Tapi jangan syarat tadi tanpa ada pembaziran dan ha, kita kata sebagainya lah. Ha, kalau ada unsur-unsur membazir dan sebagainya maka tetap, ha, tetap tidak tidak gugur hukum haramnya. Termasuk membanyakkan sedekah kepada fakir miskin. Nah, ini bulan Ramadan lah. Nah Alhamdulillah lah. kita lihat di Malaysia ni. Memang ada bulan Ramadan ni. Eh, bulan bersedekah Memang kita lihat Alhamdulillah. Senang bersedekah. Sebab tu kita kadang-kadang suruh majid. Collection untuk Ramadan je. Masya Allah. Ha, kalau tak percaya lagi tengoklah. Berbuka puasa hari-hari majid suruh orang sadakah makanan. Ya, ada masuk lagi morenya. Ya, sedekah duit jangan cakaplah. Sampai kita boleh biayai pula imam-imam tahfiz yang kita panggil sebulan penuh dengan biaya daripada jamaah dalam bulan Ramadan. Besar pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara benar yang sisi Dan barang siapa menyampaikan hajat orang muslim pada bulan Ramadan, nanti menunaikan hajat orang muslim. Orang muslim ni saudara-saudara kita lah. Yang ada hajat, dia perlu kepada nasihat, ya, kepada pertolongan, bantuan, maka kita sempurnakan hajat dia sampai ke hajat dia, bantu dia, tolong dia, contohnya melepaskan dia keluar daripada kesulitan dalam bulan Ramadan. Eh, maka kata Nabi sallallahu eh, alaihi wasallam, diturunkan Allah Taala baginya seribu ribu hajat. Eh, baginya Allah Taala akan lepaskan dia daripada macam-macam hajat. Ha, eh, bulan lain tu barang siapa yang melepaskan hajat saudaranya, maka Allah akan melepaskan hajatnya kan? Maka bulan Ramadan beribu-ribu hajatnya, lebih banyak. Ya, dengan melepaskan satu hajat Saudara Muslim, beribu-ribu hajat Tuhan, Hajat dia, Tuhan lepaskan Dalam bulan lain, satu hajat Saudara Muslim, satu hajat kamu, Tuhan lepaskan Satu, ya, tapi dalam bulan Ramadan Satu beribu-ribu, banyak ya, Hajat kamu yang Tuhan lepaskan Itu kelebihan Ramadan ya, Kita tolong orang susah susahkah, kita bantu Kawan kita bermasalah bermasalahkah Ha? Kita bantu orang memerlukan pertolongan Dalam bulan Ramadan Maka banyak ganjaran-ganjaran Dalam bentuk Allah melapangkan hidup kamu Lebih luas yang yang lain Itu maksudnya Dan barang siapa berjalan dengan sedekah Kepada fakir yang mempunyai iyal Iyal ini adalah keluarga Disuratkan baginya dengan tiap-tiap langkah Seribu kebajikan Nanti barang siapa yang keluar rumah dia Pada bulan Ramadan nak pergi sedekah Kepada orang miskin Berserta iyal. Iyal ni nanti seluruh ahli keluarga dia. Maka setiap langkah dia keluar untuk bersedekah itu. Kata Nabi SAW. Ya, maka tiap-tiap langkah mencatat seribu kebajikan. Ya, itu umumlah. Nanti kalau kita pergi keluar bulan Ramadan. Nak bersedekah punya pasal, Melangkah kita pandu kereta kan. Naik motor kan. Nak pergi satu tempat lah. Nak sedekah. Ya, pergi rumah anak yatim ke atau pergi rumah orang susah Nak sedekah dengan tangan kita nak bagi Maka setiap langkah itu mencatat seribu Kebajikan, nah, itu bulan Ramadhan punya kelebihan ya. Dan kemudian dihapuskan Daripadanya seribu kejahatan Dan diangkatkan baginya seribu darajat nah, Ini kelebihan, ya, maka nak sebut mudahnya Tuan-tuan, faham hadis ni Apa saja kerja buat kita dalam bulan Ramadhan ni Pahlanya besar-besar belakang ya, Tak ada yang sia-sia, kita akan masuk nanti hadis belakang Nanti hata tidur orang puasa pun Dicatat dengan ibadah Apalagi melangkahnya kan, melangkahnya tadi untuk menolong orang bersedekah, pergi masjid sebagainya, seribu kebajikan. Gugur seribu dosa, angkat seribu darajat. Setiap apa aktiviti kita buat dalam bulan Ramadan, besar pahalanya. Sebab ya? ha, batu orang bulan Ramadan ni, ha, banyaklah buat aktiviti. Tolong orang, ziarah orang, ziarah keluarga, ziarah kawan sakit ke hospital, bulan puasa. Sebab setiap satu aktiviti bulan Ramadan ni, pahala-pahala dan pahala hatta tidur berdengkur bulan puasa pun dapat pahala apa lagi yang berjalan lihat kelebihan mak ya. tu kita maksudnya jangan jadikan bulan Ramadan tu bulan malas lah. ha bagi orang Islam kan dia kan? ya, bulan malas kan dia ya, ambil lah hadis tadi barang siapa tidur bulan Ramadan Tidur orang puasa itu ibadat ha iyalah tapi bukan kata tak iaitu hadis ya tetapi takkan nak ambil yang tu takkan tak nak rebut seribu kebajikan tadi ya ha takkan cerita kali Ramadan dapat pahala orang tidur aje ya, kita nak pahala seribu kebajikan baca Qurannya ziarah orang sakit ke hospital, hujung minggu pula kita balik kampung, ziarah mak ayah yang masih hidup, ziarah pak cik mak kita yang yang yang dah tak berapa nak sihat, ha ziarah keluarga abang adik kakak anak saudara. Ini semuanya pahala-pahala bala. Ya, maka setiap aktiviti kebajikan bulan Ramadan diganda ganda kan pahalanya tu maksud. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sa zakatun. Wa zakatul jasadi as saum. Dan sabda Nabi saw bagi tiap-tiap sesuatu itu ada zakatnya. Zakat tu apa? Zakat tu pembersihannya. Pembersihnya. Itu maksud zakatnya. Zakat tu pembersihan. Di bagi segala sesuatu itu ada yang membersihkan. Dan bagi zakat bagi badan, pembersih bagi badan itu adalah puasa. Pembersih bah dosa-dosa kita lah. Pembersih bagi badan. Zahir baik, batin baik. Lepas tu kata tuan guru saya Siapa yang banyak makan harta-harta haram ni Banyak puasa sunat lah ha? Sebab dia membersih-bersihkan dosa-dosa Yang zahir dan yang yang batin ha? Katalah dulu pernah makan riba Dulu-dulu lah ha? Pernah berniaga tak jujur Pernah makan macam-macam lah Yang haram-haram ni Lalu macam mana nak bersihkan Semua dah jadi Dah jadi urat darah dah Dah jadi badan kita yang sihat ni Macam mana nak bersihkan Bendanya dah tak ada Ha, maka kata guru saya banyaklah berpuasa sunat ha, sebab dia zakatun dia pembersih badan-badan dan daging-daging urat-urat darah yang yang kotor. Ha ni lah. Ha tu maksud itulah bekamnya. Ha, proses pembekaman bagi badan-badan yang banyak makan yang haram puasa sunat. Ha, maka bila puasa sunat tu banyak kurang susut dia dengan sebab puasa sebagai lesu itu semua penebus-penebus Pada dosa-dosa memakan yang haram ha, ni ya. Ha. Tu cara samping dia bertaubat nasuhalah kepada Allah Taala. Nak bayar balik, nak bagi macam mana dah masuk dapur. Eh ya, dulu pernah curi rambutan orang. Eh ya, pernah kita sapu orang punya nenas walaupun nenas tak masak lagi. <gifat> ya, pantang di kampung kampung dulu kan. Ini cerita orang jahat kampunglah. Ya, dulu kita jahat di kampung macam lah, curi buah rambutan orang, curi buah jambu orang. Jambu pula tanam belakang jamban. Nah. Ya, itu yang cantik masak je tu. Ya, ah ha, curi. Ya, buah manggis orang, pantang lepa je curi. Kalau dah kampung nak nakal kan. Ha, ni sekarang ni mudah jadi dara daging dah. Ya, Allah tu tak halalkan pun yang tuan punya pun dah mati. Ya kita pun dah tak jumpa dah mana bahagian kita daripada nenas orang daripada manggis orang dah jadi dah, dah, dah. Ha, Maka macam mana ni nak bersihkan diri ha, banyak lah berpuasa sunat, puasa sunat banyak banyak. Ha, itu pembersihan-pembersihan kepada apa yang kita ambil daripada yang ya haram. Jadi kata Nabi tiada sesuatu itu ada zakat dan zakat bagi badan itu puasa dan sungguhnya. Ya, sebab adalah puasa itu zakat badan kerana bahawasanya puasa itu rahsia daripada rahsia Allah taala dan sebab kurus badan. Ki kurus badan, kurus badan ini bagi orang puasa ni ibarat pembersihlah. Ya, artinya kurangkan dari Wah, dia punya apa susutkan badan dia tu, artinya kurangkan berat badan tu, artinya buang kekotoran-kekotoran. Ya, itu maksud dia. Ah, ha, orang puasa kurus kan. Tapi ada juga orang makin puasa makin gemuk ya itu saja tahulah saya so, kena no komen saya bukan ahli pemakanan ya ha tu adalah silap makan apa tak tahu ada puasa contohnya ya makin puasa makin sihat ya, habis bulan Ramadan timbang-timbang tambah 15 kilo ya pelik juga kan ha tak tahulah pasal apa kan tapi nak cerita normalnya lah kebiasaan orang puasa ni mesti susut kebiasaan ha tu biasalah biasa kita macam tu kan ya, bulan Ramadan seluar kita rasa longga ha jam tangan bu eh rasa berpusing-pusing jam tangan kita cincin dia terkeluar pada jari yang mana Badan susut. Susut itu zakatun. Itulah pembersih badan kamu daripada segala dosa. Ibarat macam itu. Ha, maka semua tu pembuang-pembuang dosa. Dan bertambah barakah dan kebajikan, maka menyerupai akan zakat harta. Kerana bahasa zakat harta itu mengurang ia akan harta. Pada zahir menambahi akan dia barakatnya, maka demikalah puasa itu. Ya? Macam juga harta. Harta kita bayar zakat? Sikit kan? Duit kita ada RM10? Ha, bayar. Contohnya 25 sen dah tinggal berapa dah dah kurang dah tak sampai 10 ringgit dah tapi nampak kurang pada nilai tapi bertambah pada keberkatan macam tu juga puasa susut badan bertambah pada pahala itu maksudnya wakala sallallahu alaihi wasallam na saimi ibadatun wa samtuhu wa amaluhu mudaa'afun wa du'abun wa kata nabi sallallahu alaihi wasallam tidur orang puasa itu ibadat ha ni modal ni ha, ni modal modal orang pencin Ya, tidur. orang puasa tu ibadat. Ya, tidur je lah tuan. -tuan. Ya, Orang bincang lah. Maaf juga lah. Eh, orang bekerja ni tak boleh, tak boleh tidur lah kan? Ha, tidur lah. Eh, di waktu dua tu tidur sampai zohor bangun. Lepas zohor bangun tak boleh makan kan? Semayang tidur balik. Tidur balik asal bangun. Bangun tidur balik. Tanya pula, dah berapa dah? Tujuh, tujuh puluh minit. Nah, tanya je. Buka dia bangun. Tidur ni kenapa banyak tidur ni Tuhan hey, Kan Nabi dah cakap, tidur kan puas untuk ibadat nah, Kita pun diam tu, mulut. Ya, Betul juga kan uh, Tak payah komen lah ya? Tapi nak cerita tadi lah, takkan nak ambil setakat pahala tidur aja. Orang bekerja, orang berniaga Ziarah orang sakit, tolong orang Ini lagi beribu-ribu pahala je Takkan nak hati setakat pahala Satu ibadat aja? ugilah kan Tapi nak cerita lebih baik lah Dia tidur daripada dia buat yang haram Itu nah, maksudnya kalau dia meraya-rayap pergi selayang mall kan macam-macam dia tengok tuan-tuan. Ya, kurang pahalanya kan. Nah tu tuan-tuan kalau orang suruh jadi amil jangan pilih amil dekat pasaraya. raya eh. Kurang pahala. Ya, kata Kak kalau di dekat majlis agama kata saya nak jadi amil dekat masjid, dekat surau. Dia kata tuan pergilah jadi amil dekat mana? Amil jaga dekat sogo dia. Ya. Apa insan tuan, -tuan. Ya, amil selayang mall lah. Kasian saya tengokkan kawan kita jadi amil dekat pasar tu. Ya, mata Matter clip buka clip buka ya ala kurang pahlawi Ini betul-betul niannya dia tuan-tuan buat niannya pada orang kurang pahlah amal tu duduk dekat selain mall itu ya, tuan-tuan orang masuk-masuk nampak dia dulu dan dia pun nampak orang dulu habis ya ha ni kita lihat habis palanya Allahuakbar tadi kalau jaga amal di masjid surau okeylah ya saya pun tak fahamlah tak fahamlah kenapalah nak galakkan orang bayar zakat fitrah sampai buka kaunter di pasar-pasar raya tak payahlah ada kewajibannya dia. dia pergi cari lah tak bayar dosa Eh? tak bayar dosa lah kewajipan kan? kamu sebagai seorang mu'min eh? kamu puasa tak bayar zakat, tak dikira puasa kamu kamu tak bayar zakat, berdosa kita kena beri kesedaran nah. ini nak bagi kemudahan sampai duduk kat pasaraya eh? nampak sangat kita nak duit eh? dah tak peduli dah nilai puasa kita sampai tengok yang bukan-bukan kesian tengok doa pula lepas tu, orang tu bayar berdoa berdoa mana ada malaikat, lari malaikat-malaikat pasal tengok kenalah, kesian tengok kawan kita ya eh? Ambil-ambil kita duduk kat pasar raya ni, patut orang bayar ada doa eh. Tapi doa macam mana duduk kat pintu kafe. Kafe punya musik berbang, berbunyi selamat hari raya, lagu raya dia nak doa, tersasul-sasul doa je. Malaikat memang tak ada tu. Eh? seburuk-buruk tempat kata Nabi, pasar-pasar, ambil dia pasar. dulu. Sejahat-jahat tempat itu pasar. Sebaik-baik tempat rumah Allah. Sebaik baik tempat. Seburuk-buruk tempat pasar-pasar, aswaqun, pasar. Tempat paling tak bagus. Semua ada, syaitan, iblis, Epirid, pocong, semua ada eh? Segala hantu ada kat sana, memang bukan tempat bagus eh? Sebab tu kita lihat di sini Daripada dia merayap, tengok yang haram Tidur lagi baiklah. tidur pun ada pahala Itu maksud di sini Tidur tu asal tidur saja tidak Kalau boleh bekerja, bantu isteri, buat kerja rumah Hari cuti, bulan Ramadan lebih berpahala daripada Tidur maksudnya Tapi kalau tak ada kerja merayap pula Tengok yang haram, tengok televisyen, dengar muzik Lebih baik kamu, tidur Itu maksudnya kan Ha, bukan masuk tidur tu tidur je Sampai tak tolong kerja rumah Orang rumah mengungut-ungut Waktu berbuka nak masuk Tak tolong-tolong Tak bangun-bangun Ingat mati <laughs> Rupa tidur Macam orang mati tidur ha? ha, masuk begitu Jadi kita kena faham hadis ni Nau Musaimi Ibadatun Tidur orang puasa itu ibadat Kalau Dengan tidak tidur itu Dia terlibat melakukan perkara Dia boleh mengurangkan pahala puasa Maka tidur lebih baik tutup Mata tidur ha? Maka selamat Itu maksud di sini ya dan diam orang berpuasa itu Wasam wasamtuhu tasbih. Diam itu pahala bertasbih, diam tak bercakap. Ha termasuk tak bercakap ni kalau bercakap tu tak elok lah. Ha maka diam tu tasbih. Tapi kalau ada benda nak cakap, cakap lah, Lebih baik daripada diam kan? Ha ada kelebihannya pula. Dan amalnya berganda-ganda. Setiap amalan itu berganda-ganda, ia di lebih daripada 10 kali ganda dan doa orang berpuasa itu mustajabun, mustajab. Ada hadis kan. Kata Nabi, ada 3 orang yang doanya tidak tertolak. Yang pertama orang yang kena zalim. Yang kedua kata Nabi apa? Imam yang adil. Yang ketiga apa? Doa orang berpuasa sampai dia berbuka. Ini doa mustajab pun. Ya, orang berpuasa doanya mustajab dan kata Nabi lagi dan diampunkan wa zambuhu maghfurunnya dosanya diampunkan ini. Ya, pada orang puasa yang tiada. Ya, apa ni? Ya, pada orang puasa yang tiada mencari akan puasanya, demo mengumpat-mengumpat, mengumpat-umpat, atau dusta, dan tidur orang puasa itu. Dan jikalau daripada lalai sekalipun, ibadat karena menolong dengan dia atas ibadat. Maka dengan syarat juga tadi, karena dengan semua benda tadi, akan menjauhkan dia daripada mencari akan puasa. Merosakkan puasa dengan, dengan umpamanya mengumpat. Maksudnya kata Nabi tadi, kata Nabi, Wasam tuhu tasbihun Diam orang puasa tu ibarat pahala bertasbih. Sebab apa? Sebab selamat dia daripada sesuatu yang mencari, yang merosakkan, mengkoyakkan pahala puasa seperti mengumpat. Ha, Cakapkan takut mengumpat pula, diam pun dapat pahala tasbih. Ataupun kata Nabi SAW, contohnya, ataupun ya, tidur orang puasa itu. Contoh kalau tidak tidur, mungkin dia akan melakukan pekerjaan yang melalaikan. Nah ha, Contohnya kan, maka tidur pun dapat pahala. Sebab tidur tu menyelamatkan dia daripada perkara yang melalaikan. Ya, diam tu menyelamatkan dia daripada mengucapkan yang haram. Maka sebab itulah dapat pahala. Nah, macam juga lah hadis nabi tanya nabi cerita dekat sahabat nah, contoh apa kata nabi contohnya seorang suami yang menggauli isterinya itu dapat pahala sedekah eh? Tapi sahabat tanya ai pada tu pun ada sedekah eh? pada hubungan badan suami isteri pun ada sedekah kata nabi ya macam mana kalau tunaikan hajatnya pada yang yang haram macam itulah ya eh? hatta untuk itu pun ada pahala eh? kalau tak ada tu mungkin dia terlibat dengan haram kan Ha, maka dengan sebab itulah dia me, me, me, bergaul dengan istrinya pada palsu sedekah sama macam ni jadi kan Ay, tidur pun boleh pahala ha, kalau tak tidur dia merayap kan tengok yang haram melalaikan dah rugi kan ah tidur buat ada pahala Seperti dia cover dengan tidur ha, kenapa dia pun dapat pahala tasbih iyalah dia bercakapkan menipu cakapkan boleh pahala sama tadi ya Kenapa bersubuh pun dapat pahala Yelah kalau tak bersubuh dapat pahala Dia berzina ah ha, Maka dapatlah pahala Jadi itu cara dia Allah bagi pahala Tadi dikawal ha, Dengan sesuatu yang lain Maka setakat ini tuan-tuan Ada soalan tak? <coughs> InsyaAllah kuliah akan datang Kita akan masuk pula Tentang penghujung Ramadan ha? Kelebihan Penghujung Ramadan Jadi macam mana keadaan ha? Macam makhluk-makhluk menangisi ya? Pemegian Ramadan Soalan tak? Kalau tak ada ada dua soalan lah Dia pada saya tadi Soalan pertama saya selalu melihat beberapa jamaah lelaki, terutamanya lah. Bila mengambil wuduk, sememangnya sempurna. Wuduk dia bagus. Cuma ada di kalangan mereka ini, apabila membasuh kaki, mereka akan mengangkat kain hingga menampakkan lutut atau paha. Wuduk dia cantik, tapi ada pula benda tak cantik. Wuduknya elok, tapi ada pula yang cacat. Ini berlaku di mana-mana pula. Bukan sini aja, mana-mana pun kita tengok macam tulah. lah. Ambil wuduk, elok. Basuh kaki tu cantik lah. Tapi dah angkat kain, sampai naik nampak paha-paha. Ati kain tu di, di apa kita kata nak peng apa tu? Diselak kain tu diangkat dengan alasan tak nak kasi basah kena air tapi sehingga tak jaga pula aura. Tak jaga pula aura. Ya, eh? sehingga menampakkan lutut atau paha pernah ditegur tetapi tak ada kesan. <laughs> nak ditegur. Ha inilah. Jadi kita kena nak teru tu macam-macam lah kan. lah. papan tanda ke, jaga aurat ketika berwuduk. <laughs> Sebab ada hadis ni. Ada hadis yang menerangkan tentang dosanya orang beruduk dalam keadaan mendahkan aurat. Beruduk dengan tak tutup aurat ni dosa tuan-tuan. Kita kat rumah eh, dalam bilik mandi kan. Ha, kadang pakai tawal je. Ya? towel pula bukan bawah lutut, bawah pusat atas lutut. Beruduk kita. Dosa tu haram. Ma? Sebab uduk tu suatu, suatu ibadat. Ya? Lepas tu beruduk dan kena mendahkan aurat, lelaki baik, pembaham baik, hukumnya haram. Ya? Ha, cuma muslimat ni dia cerita lain lah ha, maknanya muslimat jangan sampai dia mendedahkan ha, bahagian-bahagian penting lah daripada tubuh tapi kalau memang dia kena buka lah palanya, rambutnya kan ha, itu tak apa, itu dipanggil anggota-anggota aurat ringan, aurat berat ya, aurat berat ni itu berkemban dan jambing wuduk tak boleh. ini haram tapi tak mengatakan tidak sahnya wuduk wuduk sah ya? wuduk tu sah, tetapi perbuatan mendedahkan aurat ketika berwuduk tu haram ha, ni dia jaga macam juga Orang cerai ke isteri, ketika isteri dia sedang haid misalnya. Ataupun bersih, tetapi disetubuhi dulu. Cerai itu sah, jatuh talak. Tapi menceraikan itu haram. Sebab cerai itu sebagai cerai bida'i. Cerai yang tak ikut saranan Quran. Sama juga macam wuduk tadi. Wuduk ini, ibadah bersalam berwuduk menutup aurat. Ya? Kalau perempuan menutup aurat berat. Berat. Dengan berkemban. Lelaki ya? pula tutup aurat. Tapi ini yang berlaku lah. Jadi, kita kan jaga aurat lah tuan-tuan termasuk saya lihat banyaklah kadang dia pergi tandas di surau masjid macam tu juga lah. Jemaah-jemaah kita kan dengan pakai terompah kayunya tu dia masuk tandas dah buka dah. Kak pintu tandas bukan dalam pintu dah selak dah nampak apa dah masuk. Sekangkang-kangkang masuk. Apa ni? Jagalah Ada jaga aurat. Ya, makanya kita lihat. Jadi kalau kalau nak tegur tu, tengoklah tegurlah. Ya, tegurlah tuan-tuan ya. Ha tahu cara baik. Ya, kalau tak ada pun bubuh papan tanda sikitlah. Ha? Sila jaga aurat ketika beruduk ha, Contoh letakkan situ ha? Supaya tahu kan ha, Dia nak angkat kaki pun jangan lepas para lutut ha? Ha, Ini berlaku okay. Yang kedua kadang-kadang soalan kedua Ada di dikelangan imam kita yang uzur Sama ada sakit kaki ha, lah Dan menyebabkan mereka agak lambat pergerakan Imam ni lambat pergerakan ha? Badan dia besar ke Ataupun lambat lah Kita sering melihat beberapa makmum agak cepat bangun Jika dibandingkan dengan imam terutama semasa bangun dari sujud untuk rakaat berikutnya, ataupun kadang-kadang turun awal, lebih awal pada sujud daripada imam matinya masuk sininya, makmum mendahului imam yang lambat pergerakan. persoalannya makmum lebih cepat daripada imam dalam menjalankan pergerakan rukun Bagaimana kita ingin mengatasinya kita lihat. jadi batu dalam hadis kata nabi sahaja ilal imamu liuk imam tu dilantik untuk diikut, bukan dipotong. <laughs> kalau potong jadi imam lah. imam tu diikut, liuk ikut dia. Maka mengikut imam itu setiap perbuatan fizikal kita, fi'li kita, perlulah dilakukan selepas imam selesai melakukan. Ya, tak boleh. Menyamai perbuatan imam makruh. Mendahului imam berdosa. Tempat kita selepas imam. Pada setiap rukun fi'li, sujud baik, rukuk baik, i'tidal baik, bangun daripada sujud baik, apa pun mesti belakang dia. Menyamai imam makruh. Dibencilah tapi tak kata haram. Potong dia Haram. tetapi dalam keadaan-keadaan tadi tetap tak membatalkan sembahyang makmum melainkan makmum menyamai imam atau mendahului imam pada dua rukun ini saja batal apa yang pertama takbiratul ihram sama dengan imam batal apalagi cepat daripada imam lagi batallah patutnya dia jadi imam sama pun tak boleh imam Allah berapapun Allah sama dengan imam batal atau rukun yang kedua salam yang pertama Menyamai imam pada salam, batal semayang. Apatah lagi, mendahulunya. Tetapi menyamai imam dalam salat, selain dua rukun tadi, makroh. Memotong imam dalam salat, selain dua rukun tadi, dosa besar. Dosa maaf. Tetapi tak membatalkan semayang. Pada hadis menganjam, ya. akan dibangkitkan besok hari akhirat, dengan kepala kalday. Jadi macam mana kita nak elakkan ini daripada berlaku. Ha, yang pertama nak elak daripada berlaku ni, dia kadang-kadang bagi saya dia ada dua lah. Nak kata salah makmum saja pun tak kena juga. Kadang imam pun salah juga. Saya ambil pertama kesalahan pada imam. Kesalahan pada imam biasanya bila takbir secara ucapan dan juga pergerakan tak sama. Yeah? Kadang ada imam ni dia perkataan dulu, Allahu Akbar baru nak gerak. Itu tak tak tak kena. Lepas tu sunnahnya mesti bersamaan. Ma'iyyan. Ma'an. Yeah? Arti bergerak saja. al untuk rukun takbir intikalan itu mesti dah bermula pergerakan. Ya, Allahu akbar. Hah, bar tu dah rukuk, dah sempurna rukuk. Itu fiqhnya. Jadi pada setiap permulaan takbir itu mesti disertai dengan pergerakan. Itu dia punya adab. Baru imam kadang-kadang dia sebut Allahu akbar baru tegi gigih nak turun. Ya? tak turun lagi tapi barnya dah habislah. Kawan baru nak angkat jubah, baru nak ni. Tibar dah habis dah. Haa makmum ke belakang. Dah potong dah. Nah itu. So, yang pertama sunnahnya. Perkataan imam pada takbir intikal itu. Perpindahan rukun tu Dia masih selagi dengan pergerakan. Sama. Eh? Tengok Nabi SAW. Nabi sama. Pada salam pun. Sunnah Nabi beri salam. Assalamualaikum. Ya Allah tu mesti habis. Itu sunnah Nabi Ya, lepas tu sunnah kita beri salam tuan-tuan Dalam salat Assalamualaikum tu masih pada posisi depan Nabi hanya berpusing pada wa Wa rahmatullah Nabi balik-balik Nabi tak ucap Balik-balik Assalamualaikum Wa rahmatullah Itu sunnah ya? Nabi tak pernah Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum Tengok tertibnya Assalamualaikum Wa rahmatullah Nabi balik kepala dulu kata sahabat Balik dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang kita sekali harung kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak, tak ada tertib. Jadi, itu pertama. Yang kedua. Imam tadi yang kedua. Kalau imam itu rasa, dia tak boleh nak ikut kaedah tadi. Menyamakan, maka dahulukan pergerakan daripada perkataan. Gerak dulu. Turun dulu. Dan turun agak-agak. Allahu Akbar. Jangan dahulukan perkataan dahulu perkataan makmum bes perkataan pada masjid besar bukan nampak imam jadi dahulukan pergerakan baru perkataan supaya dia lebih selamat tak ada makmum potong dia makmum tak berdosai ha eh? ya. yang kedua pula kesalahan bagi pihak makmum pula nak atasi macam mana Yang pertama kita dalam Islam ni sembahyang ni kita mesti ya yang pertama kena sentiasa mengikut imam berarti di belakang imam itu kena simpan ya yang kedua, seboleh-boleh Cantik dengan pertama tadi, digabung eh? Yang kedua, kita hanya bergerak selepas Sempurna takbir imam Bukan, bukan pergerakan ni eh? Takbir tu kita dengar kan Bila imam Allahu Akbar, baru kita gerak Sami Allahu liman hamidah Baru kita bangun, jangan menyamai dia ha, Tapi mesti pula teli dengan imam tadi Imam tadi mesti menyamai Perkataan perbuatan dia, atau kalau rasa lambat Gerak dulu, baru sebut Dia kata nak salah makmur sekaligus pun tak boleh juga ha, Ya Maka aku faham, tapi katalah Ya, makmum tadi dia ikut kaedah dah. Dia ikut kaedah dah. Nanti dia bergerak hanya selepas imam selesai bertakbir Dia ikut kaedah Cuma kesilapan pada imam tadi Yang tadilah dia sebut dulu geraknya lambat ha, Maka berlakulah pemotongan tadi Dalam keadaan tak disengajakan Ini dimaafkan Nanti Bukan semua keadaan kita potong imam tu berdosa tuan. Ha, bukan semua keadaan Nanti Kalau memang kita dah tahu saja potong ha, tu baru dosa lah. Tadi kita base pada suara dia Hamidah Kita dah anggap dia bangun lah Pada etidal, tengok dia belum Etidal-etidal lagi, kita dosa dosakah? Tak, kita base pada itu, kita tak nampak kan ha, Itu kedudukan, fekahnya lah Bagi saya tuan-tuan, ini kena jelas Kalau tak jelas, kacau, ni paling baik bagi kita Nak tertibkan, ha, maka kita gerak Bila selesai imam, bertakbir bibir, ada selesai lu Nak potong-potong pergi mana tuan-tuan? Nak potong imam, dapat-dapat-dapat dapat pingat ke? Hmm, pada muka imam, tadi aku potong dia Dapat apa-apa Dapat dosanya, dapat apa-apa ikut saja imam Allah ya. Allah. Ada saya tengok ada setengah tempat tuan Allah. Imam tak rukul nah. Dia sujud dulu bawah. Imam baru nak turun. Ini punya tak tahulah. Ya, laju Ya, dia potong imam kan. Ha kalau macam ni dia tak layaklah untuk solat secara berjamaah. Ya. Soalan tuan. Ha. imam laju sangat. Pertama tukar dia. Ha. Pertama tegulah. Ya kalau imam tu dia hanya fikir diri dia. Apa tu kata tadi? Liuk tamabih. Kamu ni jadi imam untuk orang ikut. Tapi kalau macam tu punya laju, siapa nak ikut? Kamu dipilih jadi imam untuk diikuti. Tapi kalau kamu salat, macam tak nak orang ikut, <laughs> lajunya tu, macam tak nak bagi orang ikut, jangan jadi imam. Eh? Itu contoh lah. Katalah yang kedua, kita dah pesan lah. Maka kalau tak ada, boleh itu datang kuasa lah. Tukarlah imam. Dah sihat tukar. Tapi kalau memang dia lajulah. Dia laju sini kita lihat lah. Kadang laju ni pun dia subjektif juga. Macam mana yang kata laju tu? Adakah kerana kita baca lambat? Maka kita kata dia laju. Eh, ada orang baca lambat kan? Dengan gagap-gagapnya lagi. Laju ni imam. Bari imam baca, okey dah tu. Dia yang lambat. Kan? Itu kita kena lihat keadaan lah tuan. Eh? Ha, maka bagi saya. Jadi bagi-bagi-bagi masalah -bagi, bagi, bagi pihak. Lepas tu kalau kita dalam masalah masalah berjamaah ni. Kalau imam tu laju lah. Cepat daripada kita. Kita baca agak lambat. Maka kita termasuk di kalangan makmum -ma. yang apa tu? Muafiq, uzur, tiga. Tiga rukun gugur ya, Uzur tiga rukun Nantinya dalam salat Kalau kita tak sempat lagi berhabis fatihah Tak sempat lagi begitu-begini Imam laju pada kita, tak terkejar kita Biarlah, kita diizinkan untuk Berada di belakang dia ya, Ketinggalan daripada dia Cuma jangan lebih daripada tiga rukun yang panjang Jadi kalau kita tengah kiam tu Dia dah rukuk dah, kita tak habis baca lagi Dia rukuk dah, biarlah Jangan kita ikut dia Biar-biar, kita diuzurkan Sehingga dia tidak pun biarlah kita masih tak selesai, sehingga dia sujud Kita masih lagi kiam Biar. Dia duduk antara sujud tak apa Dia sujud ketiga pun tak apa lagi, jangan sampai dia bangkit Sujud yang ketiga, kita masih tak berpindah Kepada rukun yang berikutnya Baru panggil batal salat Ataupun kita boleh niat Mufarakah semayang seorang-seorang Ini adalah, Islam pun dia tahu keadaan Dia tahu ada imam cepat, imam lambat ya Kalau imam tu cepat Kamu boleh uzur boleh belakang dia Tiga rukun panjang, jangan terkejar-kejar Eh, tak apa, biarlah, dia nak rukuk, biarlah tuan biarlah. Kita sempurnakan juga bacaan kita Bak kita ni muafiq Beza dengan masbuk, ya. masbuk ni tak payah Dia kena ikut saja imam lah, walaupun tak sempat Habis bacaan surah fatihahnya Tapi kan dia masbuk, ha, dia boleh ikut saja Potong saja, dia muafiq Dia tak boleh, dia diuzur tiga rukun Soalan tuan Sini Ah. Oh. Ha. Hmm. orang lain bukan imam mana bu Bila yang Bilal tu kamat dia jeling kawan Bila lain tengok yang lain pulaknya peranjat Bilal beginilah saya tak salah lah. Ya. cuma tadilah dalam Islam ni dalam fiqah ada hadis Nabi kata Nabi SAW ya. Nabi cerita tentang apalah kata Nabi Imam itu adalah pemimpin manakala muazzin itu pembantu. Arti masuk hadis secara umum setiap seorang itu ada tugas. Nah sebab itu jawatan bilal dan muazzin dalam Islam ni adalah jawatan yang dilantik. Ya, jawatan yang dilantik. Ya, sebab apa? Sebab berdasarkan hadis tadilah mereka ni ada peranan masing-masing. Ya, dan kemudian tambah pula dengan syarat-syarat nak menjadi dua dua orang ni. Mereka boleh ambil rambang-rambang saja. Ya, nak jadi imam kena ada syarat. Ya, kata Nabi SAW, apa kata Nabi? Ya umussalah Ya ummus salatakum Ya ummus salatakum Mengimamkan salat kamu itu Kata Nabi Apa kata Nabi Orang yang paling fakih Akra'uhum likitabilah Ya ummus salatakum Akra'uhum likitabilah Jadi kena imam untuk salat kamu Orang yang paling baik bacaan Qurannya. Ha, itu dia punya syarat nombor satu Bacanya mesti fasih Bacaan ha, Quran dia mesti canggih ha, Sedap lah Yang kedua kata Nabi Thummah afkahum li sunnatillah yang kedua yang paling fakih fikahnya paling mahir fikahnya dia orang tahu hukum hukum terutamanya solat berjemaah ya Itu dua syarat asas ya tu datang syarat lainlah hukum yang paling elok segak di kalangan kamu iman mati ya kalau lelaki macam mana kita tengok pun baju Melayu dia pun butang tak ada ya bau hangit ya busu Bagaimana jadi imam? ya? Ajmaluhum, ahsanuhum. Cari yang paling elok, penampilan. Kemas, elok. Imam. Ha, betul -betul smart sikit lah. Ya, bagasarban, bagasarban lah. Nampak smart imam. Memang sunnahnya begitu. Lepas tu saya, kalau datang imam-imam rambang macam ni. Imam-imam yang tak tahu pada mana asal-usulnya. Ini kita berhak sebagai ahli jamaah. Menolak dia. Oh tak boleh. Berhak. Eh? Oh. Ha. Ada imam. Berhak-berhak. Sebab imam jawatan dilantik Tak ada orang boleh melantik diri jadi imam Sebab tu tak sah salat Orang mengimamkan satu kaum yang mana kaum itu membencinya Tak sah salat Dia jadi imam orang tak suka kat dia Tak sah salat dia walaupun baca sedap Orang tak suka ya? Sebab ada jawatan dilantik tu kes tadi Sebab itu bagi saya imam ni mesti ada jawatan Dilantik sebab dia ada kriteria Bukan semua orang ya Termasuk juga muazzin ya, Muazzin ni pun mesti dilantik Sebab ada syarat dia juga Maksudnya yang paling baik suara antara kamu. Lepas itu Nabi suruh bila-bila rabah. Suaranya sedap, paling nyaring. Afrika, biasalah. Eh? Tengok penyanyi penyanyi Afrika, suara macam mana kan? Lepas sedap bukan? Ha, eh Dua jawatan ini, tak boleh diganggu, Ini fiqah. Sebab eh? semua orang boleh jadi imam. Lepas itu dalam Masjid Syafi'i, kalau kita masuk ke mana-mana masjid, yang ada imam yang dilantik, maka tak boleh kita mendirikan jamaah eh, ini pada jamaah yang diimamkan oleh imam yang dilantik. Kalau kita mendirikan juga, maka hukumnya makroh yang hampir kepada haram, Ya? maka kalau ingin juga mesti mendapat izin daripada imam yang dilantik ini tak boleh maka dalam mazhab syafi'i menunaikan salat selepas salat yang di imam kalau imam yang dilantik selesai menunaikan salat sendiri-sendiri lebih afdal daripada mewujudkan jamaah yang yang lain terlata lambat maghrib tadi ya? orang dah wirid dah kita jangan pula kamat Allah Allah, Allah Allah dalam mazhab syafi'i itu makruh besar itu. maka lebih aula pecah semakin masing nak menghormati imam yang dilantik ini tengok Islam jaga maruah imam ya Semata-mata nak hormati imam yang dilantik, kata Imam Syafi'i, kamu tak boleh berjamaah. Melainkan dengan izin dia. Ya? Ay, aku ni dilantik, sana pula jadi imam. Ay, macam mana kan? Ini bukan cerita sombong. Ini cerita, cerita peraturan. Ya? Datang tempat orang. Lepas kata Nabi, ashabul bil Tuan rumah sesuatu tempat lebih layak jadi imam daripada yang datang. Ya? Tetamu tak layak. Sebab dia bukan dilantik. Yang dilantik lebih layak daripada yang datang. Walaupun dia ustaz. Walaupun dia tuan guru kita. Yang dilantik lebih aula tu fekah tak gugur tu eh. Walaupun dia tuan guru. Walaupun dia hafiz Quran. Yang dilantik lebih aula Sebab dia tuan rumah. Eh? Masyarakat kenal dia. Dilantik pun sebab orang latik kan. Ha, maka orang setuju dia. Kalau orang luar ni, walaupun dia ulama' ke, bukan semua orang setuju dengan dia. Maka dengan dia lebih fitnah. tu nak jaga di sini. Maka imam dilantik tu lebih selamat daripada fitnah orang kenal. Eh? Orang puak kanan kenal, puak kiri pun kenal. Orang tak ada puak pun kenal. Ini imam kita. Orang tahu dia imam. Eh? Maka tak kisah. Tapi kalau orang luar walaupun alim, mungkin puak ni tak setuju. Walaupun dia alim. Eh, aku tak setuju dia ni. Mungkin dalam ceramah ke pendapat dia tak secocok ya. Eh? Aku geram aja ni. Kan? Tapi buat macam mana kan? Dah surah jemput contohnya kan? Tapi ha, maka sebab itu dia pula jadi imam. Ha, membuat hati. Yang jawaah ni. Yeah? Tapi kalau lantik, orang yang dilantik jadi imam ah ha, Kami setujulah dia imam Itu atas dasar itu syafi'i jaga eh? Jaga kerukunan itu ha, Lepas itu dasar ini bagi saya lantik Tapi kalau kes macam tadi, dia masuk mencelah Tuan-tuan ada hak melarang eh? Eh, bahal. Pernah berlaku dulu tuan-tuan Keh rebut mikrofon jadi imam Satu masjid lah, kawasan kita juga Rebut mikrofon jadi imam Ada ustaz tu pergi depan, ada seorang lagi Dia rampas mikrofon, dia jadi imam eh? Dah makmum pula kau ke kepala, siapa jadi imam Dua-dua berebut Ya, susah macam ni Islam tak mau maulah ya, Kita yang tak ada kaitan, tak ada kaitan tu biarlah Imam-imam ya, jangan dah gebut-gebut lah ya, Ini imam tu jawatan dilantik Itu amanah Jadi ya, kalau kes tadi tuan Jangan ya, bagilah ha, Sebab tu dalam sunnah Tidak dibenarkan Mana-mana muazzin Melaungkan ikamat Melainkan dengan izin Imam Itu fiqah ya tuan Ada hadisnya Muazzin tak boleh pandai-pandai ikamat Lepas tu pandang orang Siapa nak jadi imam Banyak berlaku tempat kita Kita ikamat dulu Lepas tu pusing belakang Aguk kawan. Mana boleh? Muazzin tak boleh ikamat melainkan dengan izin imam. Ini sunnah. Ini hadis. Nabi SAW, sahabat Bilal bin Rabah, tak pernah melawangkan ikamat melainkan dengan suruhan Nabi. Nabi suruh, Bilal. Arehna ar bisalah. Kata Nabi kat Bilal, Ya Bilal, gembirakan kami untuk semayang. Hati ikamah. Itu hadisnya. Nabi guna perkataan areh. Areh itu gembirakan kami dengan semayang. Semayang ni seronok. Itu bahasa hadisnya. Ya Bilal, kata Nabi, arehna bisalah. Wai Bilal, gembirakan kami dengan semayang. Hati kamatlah kami semayang ni. Ya? Tengok bahasa tu tuan-tuan. Bahasa Nabi, arehna. Areh tu gembirakan kami. Hiburkan kami. Semayang tu hiburan. Ya? Nabi seronok semayang. Lepas tu Nabi minta Bilal, perintah nampak. Baru Muazin kamat. Kita-kita kamat dulu. Kamat-kamat, tulis belakang tak ada imam, dah kita pula orang tolak jadi imam. Dah. Tadi kita kamat, kita juga imam cuma ne. Ah waktu jangan tuan-tuan ya. di tempat tuan-tuan pun pesan fiqah kita lah. Maka jangan muazin iqamat eh ya. melengkan isyarat imam. Nampak imam tu imam ada, ah ha, imam kata boleh. Ya? Ha, pengurusi kata pun tak leh. Haji Mahmud kata pun jangan layan. Imam mesti kata. Imam kata boleh, boleh. Tahu Haji Mahmud dia kata boleh dia kan tak ada orang jadi imam. Ya? Ha, contoh begitu ya. Itu kuasa imam. Allahu akbar. Soalan eh. Ya? Ha, tak ada insya-Allah kot. <laughs> satu hari. tuan-tuan. They cancel can lah. Imam Allahu Akbar takcik-takcik dia dah. Ha? Atau cucuk-cucuk dia dah. Lah kita belakang semua lah. Ni cerita betul ni pernah berlaku. Satu tempat. Ha? Seorang imam dia Allahu Akbar. Lama tu. Dia adalah lima saat, enam saat. Astagfirullah. Tadi Yang belakang tu dah. Macam mana kedudukan solatnya? ni? Ya, maka dalam Islam. Kerana solat tu berjamaah eh. Maka. Aa, ada dua keadaan je bagi makmum. Pertama, tidak berdosa bagi makmum untuk mufarakah. Banyak seorang padan muka dia tinggal kan. Eh? Tapi tak cantik pula nanti pada jamaah kan. Ha, maka yang kedua, tidak salah juga untuk makmum. Ha, membatalkan salahnya. Ha, sebab dia bertakluk pada pada imam. Jadi kalau ada keinginan macam tu tuan-tuan, di astagfirullah, kita astagfirullah jugalah. Tapi ya? lepas tu ingatlah. Ha, lepas tu tukarlah, jangan bagi imam ni tu. Ya? Ha, kalau sesekali tak apalah. Kalau tiap, tiap waktu astagfirullah, asyik cup aja, saja. Mana boleh cub-cub. Ini bukan main sorok-sorok, boleh cucuk-cucuk. Semayang, cucuk. Macam mana? Kita belakang kelabah. Ya, tak boleh. Maka tadi boleh kita Alam mufarakah. Ya, Allah InsyaAllah tuan-tuan, bertemu nanti kita akan datang. lah soalan tu jamaah di sini jadi Pertama, ambil wuduk, jaga. Jangan sampai ada daurat. Haram. Yang kedua apa tadi? Jangan potong imam. Ada imam pula, kena fahamlah. Pergerakan selagi dengan perkataan. Kalau tak boleh juga, gerak dulu, baru ber ber bertakbir. Jadi lebih selamat. Maka mu'ampun dan maaf. Aku lukulihada. A'udzubillah minasyaitan rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, Rambut Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wa al-salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wa al-alihi wa sahbihi ajma'in, Allahumma khirshna min zulumatil wahmi, Wa akrimna bin nuril fahmi, Wa ta'alainna bimakrifatil ilmi, Wa hasin akhlakana bil ilmi, Wa sallana abba bafadlik, Wa ansur alaina hikmatak birahmatika, Ya arhaman rahimin, Wa alhamdulillah, Wa alhamdulillah, Subhanakallah, Bi hamdik, Asyidu ala ilahi anta astaghfiruka, Wa atubu ilai